Căzut și fu numai decât sorbită de pământul uscat, unde, întemnițată timp îndelungat, ea își spășește acum păcatul.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 Într-o zi, ieșind din presele, biciul văzu oglindindu-se soarele în luciul mei sale și, plin de mândrie, se revoltă în sine lui, zicându-și. Nu mă mai întorc niciodată în dugheana aceea păcătoasă în care am stat. Ce viață ticăloasă să tot razi bărbile tuturor țărănoilor. Eu nu sunt făcut pentru astfel de treabă